Nya ord Kina, kinesisk Sverige, svensk Norge, norsk Danmark, dansk Finland, finsk Korea, koreansk Japan, japansk England, engelsk Frankrike, fransk Tyskland, tysk. Ryssland, rysk. Italien, italiensk. Spanien, spansk. Polen, polsk. Ungern, ungersk. Österrike, österrikisk. Schweiz, schweizisk. Amerika, USA, amerikansk. Internationell internationellt internationella svensk svensken svenskar svensk svenskt svenska tysk tyskt tyska armbandsur armbandsuret armbandsur schweizisk schweiziskt schweiziska italiensk italienskt italienska Kinesisk, kinesiskt, kinesiska. Fransk, franskt, franska. Vin, vinet, viner. Rödvin, rödvinet, rödviner. Kylskåp, kylskåpet, kylskåp. Tvättmaskin, tvättmaskinen, tvättmaskiner. Luftkonditionering, luftkonditioneringen. Japansk, japanskt, japanska. Finsk, finskt, finska. Matta, mattan, mattor. Present, presenten, presenter.